القتال في سبيل الله دا لا بلار کې جهاد کول دا د رباره لس قوانینو و د میدان جهاد او شپک د امیر و قوانين تیر شو د امیر شروع دا د امیر جهاد د پاره سلورم حکم او قانون جامیر با مؤمنان جهاد ته تیزي تیاری چيو په لاسو باندې جنگ کوي کني نو یو بدو خو بخامه خي نو دا سلوورم قانون د امیر مؤمنانو ته ترغيب او تیزول د جهاد وي یا یو هنبي وي پیغمبر هر ذل مؤمنين تیس کوم مؤمنان علل کتالق په جنگ یکوم منکم او د تحریص طریقه اوزدار تحریص سنگه ده دا سکانا یا کن کو چرتبی من کن پتا سکے ایشرونا سابیرون ایشرونا سابیرون لس تنا سابیرون مضبوط کلک اشل یغلی بومیاتین دیبا غالی په پا کومنکو می تون کو چرتوي ستاسوونه سل یغلی وی بهغاليبي الف من نهلهځ نه کفرو په زرو کافرولی بیا نوم بی به شککت ويقومون دا یوقوم دله یفقون چې لپ پهقرآ نرو پراځي پلسه شو دا عسی مچ آل خفهفه الله اوس حسانتیا را وستا الله پ کوی و کو اللاان کومستاسوونه والې معله ته پتوا چې انفی کوم ضافه په تاسو کې کمزورتیا ده مراتې کمزی د دا یو پهلسه ګران دی نو یاکو منکو میتون اوس تاسوونه سلی ساب راتون یغلی به دی بغالې <سؤال> بی په دو سوهه یا او کو 24 نظر یغلیبو دی بغالې بی یالفین به باذن الله په 2000 د حکم او الله والا مع صابرین سره د صبر نا کو کله کو خلکو ده دا چاويلي مفکيات په دې روستو منسوخ ده وینا منسوخ نه ده دې ته تخفیف ویلې کی تخفیف په حکم کراغه نه نسخه څه مطلب نس خواهی دوی چه حکم کلیتن کلی طور ختمش تا ختم نده دا یو پلس عظیمت پاتشو او یو پدوچ ده رخصت ما کانالی نبیین این یکونالهو اسرا دا پینزم حکم امیر دا پارا امین امیر با میدان جهات که جن گئی کافر با وجنی وینه بتوی د قیدیان او رش با نه جوړی چې ډیر قیدیان کی ول ډیر قیدیانو کی به دنیایي فایده کنه یا فدیه او یا دا, دا چې خلکو ته به غلامان ملو شیننه اصل شای میدان جهاد کی وینت یول مخکی ویلو دشمن باندې رو بچول ما کان لنبی ندی مناسب پیغمبر نه ايکونه له هو اسرا چې ویلې د د ډیر قیدیان جلیان حتا ترد پهزکن نه پلار ده چې ښوي نهوي کې زمکه کې ځمکه کې وونه ډیره و یعنی میدان جحات توريددونونه تاسوراده لرې ارزدونیا د فې ددونیا او والله والله یور دوړه خیرا او اراده دا خرت لري ف دا خرت او والله والله زیز زوروره او حقی حکمت والا عالم. لولا کتاب من نه الله سبه مسه کومپی ما خو مذا به نځیم بدر کې اوش دا شي او یا په کې قیان رالی او یا کدانو باره کې مشوره به څ سره وکړو چا را داکه د عمره زیلاان هو چې هر ته خپل رشتهداره والی شي او د وجلی شي او وکر سیدی سره زیلاان هوویللو چې د دینه بهفیید نو فیدی سره به مون طور شتور مزبوط او ما طور مزبوط, مزبوط دل ضروریو دویم دا چې کېдеш دا کسان او وжели شي ایمان رودي نبی علیہ السلام په سره پدې کړي وا د فیدی خو بیا حکم راغې د جواز نو دا یو خبره کوي مسلمانانو مؤمنانو ته تنبيه ده پدې چې د مخکنه د الله قانون کې تقدیر کې داوا چې دیو مطلب د قیدیانو نه فیدیا غسل جایز وي که چیرې دا قانون نه نو کې دې شي الله پدې تاسو لا ستنبې او سزا در کړي وي خدا قانون مخ کې ناشتا نو زکه د تاسو نه وي او ځاین د پاره جواز شو لولا کتابو من الله که چر تنوي حکم د الله د طرف نه حلالوالی دا فیدی د قیدی که سبقا داروان دینا مقرر ستاسو دین شریعت که ما مخکنا د فیدی بارا که حکم مقرر کرده نوی ستاسو پدی شریعت که دا حکم تقدیر که نوی نو لمسکم خامخا رسیدلی و تاوستا فیما پاغستا که آخستم چه تاوستی واغستل کما فیدی واغستا پدی با تاوستا رسیدلی و عذابون زویم عذاب ډیر لوی لوی عذاب با اوسترا سیدرهو خو دا دا چونکی مخک نه دا تقدیر کې وا چې فدیه غ سلبه پدې شریعت کې جایزې نو زکه سو نویلوش اوس فقولون بس خرایوس میم دا غ سنا غریمتم چې تاسو غنیمت کې حاصل کې حلالن طیبا حلال با او وتقولاد الانو يرګ ان الله بیشک الله غفور رحیم بخون کې مې اوروبان یا یوحا نبی وقل لمن في ايديكم من الاسرى فديه مقرر کړه فدیه <تصفح> فدیه باور کړه با. فدیهنی نو زموږ لس شما شمانه تبا تاسو لکنا پردنه خای چا سره فدیه وي هغه ادا کړي چا سره نوي نه ایت لسلس ما شما نه واره دی دیوا ما شما نه تا چا لیکنا پردنه ورځي نو زمون ما شما نه د لیکنا پردنه دا به داغه ای بیا با آزادی یا یوه نبی وقل لمن في ايديكم من الاسرى دا شپغم قانون ادا له چې قیدیان او سرا حسنه سلوک امیر با قیدیان او سرا خو سلوک او غیتو بتقریرم کوي داود بممل ورکه د اسلام یا یوه نبی پیغمبر قل وای له من غچاتو في ايديكم جستاسل حسنو کې من الاسرا د قیدیانونه وتوای عالم الله ان یعلم الله <سؤال> کچرتا پید اللہ <سؤال> فی قلوبکم استاذ بژنو کے خیرن د اخلاص عنابت نیتکم درب کی توسا خیر ن غره مما دا غفیدین او خدمتکم چې واغسته شو ساسونه و یغفر لكم بخنبو کی توسا او الله والا غفور رحیم بخون کې مې روان ده دا د تسلی لپاره دین فیدیا غسته شو نو دا بیان تقریر و توقع چې کچرتا تاسو ایمان وروړو نو د ایمان دوجنه با تاسو نه چې کما فیدیا غسی شی وی الله به د دې پيوس کې له بهتر درک غنیمتونه برای شي مال دولت برای شي په دغه خپنهش دلته یعلم الله الله ته پته نه الله ته دا پته کن دا کنایدا د وجود د خیر نفی په قلوبیکم کنایدا وجود نه یعنی ک تاسو کې خیر وی نو کوم خیرن او د خیر نماراد ایمان د ایمان طلبی اخلاسی اینابتی نا یوتکم خیرم مینما و خیدم مینکم تا صورت چه سواغ استل نا دا اے پا بدلک با اللہ دا لڑیر درکی او بخنبا مش چیمانم روڑا نا آباس رضیلانو هنہ امفیدی آغستی واب او بیا چې کله اغای اسلام روڑا نا یومقبان دی غنیمت راغ لیو نا نبی علیہ السلام تیار رسول اللہ قرآن وی یالهلهفی قلوې کوم خیرره یې کوم خیرره م ما خده من کوم اوثمال ما فی مافی ډ ورکړی وه نو بیا اسلامې ور شالت مال پروتو غنیمت ساادې تهخوررک نو خیر راډک نو چې تولی نه شو نوتییارس اللهدي سابوت وچتې نه بیا اسلامېولیڅونه چې وړی اولیشيغمر وچت نو کمې کته بیا نو شو چولې بیا ديته و پدریم زله کم که بهشات راوالو وې یوړو نو خیرم مما مماخذه مینکو یوته کوم خیرم مماخذه مینکو وای یریدو خیانته ک فقط خان الله مین قبل او کو چرتا د دوی اراده سی په دې دو ایمان نو خیر د دې زوړه دته الله به امداد کې وای یریدو کو چرې دوی اراده لري خیانته کستا سره د خیانت کولو فق قد یقینن ایمان ورو له کې یا د جنگ کې یا سلو کې فق قد یقینن الله دوی خیانت کړو من قبل دین مخ کې فهم کنا منهم نو الله قدرت درکتا او سپ دی باندې ا ام کنا کوم منهم څه اصل له ام کنا کوم نو الله قدرت درکتا او سپ دی الله لاس برکستا او سپ دی او الله علیم په دې حکیمه حکمت والا دا شپ قوانی نام دا امیرم تیرش تیر ان الذينا من هاجر وجهدو بیایم وال هم دو ترغیب د هجرت ته او نوت فیما باید چې خپلو کې به د یوبل نصرت کوي ان الذين امنوا يقيننا کسان چې ایمان وروله د هاجر او هجرت کړي او جاوذو جهاد کړي به مالم پر غلو خپل مالونه وان پسې م پکړولو د خپل ځانونو فی سبیل الله اذا الله بلار کې او الذين کسان واو چې زو ورکه مؤمنانو ته ونصرو امداد د مومنانو کو ورای کدا کسان بازو اولیاء او باز بازي دوستان د بازو دي د قسمونه دي د مؤمنانو د خلکو یو قسم مهاجر ان الذين منو هاجروا او دوین والذين آوا وناصروا دا انصار آکسان آوا چې زې ورک مؤمنانو ته امداد او سره او ک داره هجرت تیار کړي او مرکز د خلکو د پارا جوړ کړي مدینه و نصروا اولئک اولیاء او بازو مولیاء او باز او الذين امن ولم داس درې مړله د مومن خو غیرې مهاجر دی بغیر وز بار دی نووللهنا کسانه من چمانې روړی دیلم یو حجررو او حجرت تی نه دی کړی مالهکومنیشته سا دپاره من ولایت یم د دوی سر د توون ناممن شې زی مداریې دو تعاون تاونسب ې مداری نه دهول وجد دا ددي به حجرت کویدارې حجرت تهای چې هغه وختې حجرت فرو مدینه ته. کمو من بابار ایمان روړو ورته بسدار اسلام ترازا زکه د حفاظت زیداو بل زکه امن نو باربطنګ با تنګولش او حفاظت دلت کې د دویمه ده چې د مدینې اغا ریاست اغا مرکز د اسلام ابادول غستل نو زکه وی راځه دنه چې اکثریت شي دلت ولم یو حجر حجره نه دی کړی نو ماله کومنی ته تاسوه من ولا یم د دوی د تاون نه من ش ځ مداریې حته یو حاجرو سوو چې حجرتتونونه دادا دا دا چېته حجرتنی کړ نو تا به او سریننیو ټر ټیک د مسلمان دی خواستان سر وکم کویم دا د د نوغ سفید دیې دین کې هغه خپل کلی وطن کې چېهات شوو کوو نو فی کوموننا سر بیا در باې امداد لازم دځکهسه حرکت د پااره شروع شو حرکت کویک. نو مطلب مبلغی دی نوغست المبلغی نو لگه اصلحه دی نوغسته اصلحه ورکه الا الا قوم خدا دا دیخ پلو سر نه نکوه په خلاب دا قوم بینکم و بینو میسا چستا سودائی تر منزلو ملوز و چرته کچر قوم خلاف دوی پاسی جحاد شروع کئی چی اغا دا مرکز یعنی د مدینه دا معاحده وسرشیوی اقوم سران نو دا بیا چونکی معاہدین دی دا دی وجه ندائی خلاب با د پلو مر کرو لاسلح ورکڑی کی گی نا واللہ واللہ بیما پا غصبان تاملون تاسو کوی بسیرون دلنگو دے واللزین کفرو بازو مولیعو باز دا سالورا مړله د کافرو کسان چې کفر کړی دے باز دوستان دا بازو دی اللہ تفلو تکن فتنتن فلارد دا اس مخک سر لگی دا صورت داوی سر لگی جہاد کوی قتال یا مسلمانانو سره نصرت او تعاون کوئ الا تفلو قذا کار مونکه جهاد مونکه تعاون مسلمان سره ونه که نو تکون فتنتن شیبه فساد فلارض ازمکه که فتنتن شیبه فتنه پسمکه که وفسادن کبیر او فساد او خرابې ډیر لوي د جهاد پرخسو په وجا یا مومن سره د تعاون نکلو د وجې نه بډیر لوي فتنه او فساد جوړ شي ځکه قتل غارت بډیر شي مسلمان بډې روز او ظالم با نورم چې د سترګې سريشي ناغه به بیا نورو ته تکلیف راسي ولذینا من وا هاجر وجاهدوا فی سبیل الله دوس بشارت آ که سان چې ایمان روړ د وا هاجر او هجرت کړه او جهاد پلار کې ولذینا کسان اوو چې زهور کړه د مهاجر او تنصر او امداد مهاجر سره کړه ولای کدا کسان هم المؤمنون حقا د رشتین مؤمنان دی رشتین مومن انسوار رشتین مؤمنان ن انصار اهله بیتو ن انصارو کې اهله بیتو اه اهله بیتو ورته مکی او اعلی مکی نه جې تریو کنه نو دا خو انصار او توي ولایکه هم المؤمنون حقا رشتری مؤمنان دي ثواب دي رشتری مؤمنات رات پشي یو دي له هم دي د بار مغفرت مغفرت او رزقن کریم او رزق عزت من ولذین او ولذین امنو من بعدو دوس پینزم قسم پینزه قسمه خلکه بیان یو مهاجر د و منصار در مومنان غیر مهاجر سلورم پکې کافیرون بینظم د مومنانو سلورم قسم او مجموی بینظم هغه صحابه چیما نه بعد الفتح راوړې دي د صحابه کرامو تقسیمونه دي مختلف د صحابه کرامو گروپونه دي نو بایې کې یو تقسیمدار دی قبل الفتح او بعد الفتح یو هغه صحابه دي چې د فت مک مخکې ایمان راړی دی نو د دوی ل مقام دی ځکه سخ و دی او فت مک نه بعد ایمان راړی دی نو دا دویم ګروپته دویم قسم شو شوو درجه م درواره واللهزینا کسانموننو چې ایمانې راړ د م بعددو پس د فتې مکنا یا د سړی دبینو و جرتې کړی وجدو د چې یاد د کړی معکوم تا سره پهړ ک دا کسان منکوم دا ستاسوړړلی نهدي د مومنان دا کرامنان صحابه کرام دی دا خلقم نو دا سوک دی فتح مکین پس فتح مکین بعد دا خلق ایمان روڑو کنه ابو سفیان روڑو دارن هندی روڑو گنو خلق دارن دا غرولو دا حکم, حکم حکم کم چی دا مروان پلار دی دا ټول سردارانو د مکی خلق مسلمانان چه ام اللاوی فولای کمین کم دام ټول مومنان اول الارحامه بازم اولا به بازن فی کتاب فی کتاب الله تاون مبیو بل سر کا نو سوال پیدا تاون بکورو ور رولی بکاو ولی مهاجر بارکی و آو و نصرو زایور ک نصرته وک نو پدې مالک امزان سری صدر کو میراث کی وینا د میراث قانون جدا دی रुणم دی په دین کې ولی فوعلایکم انکم ساسو نشو ساسو रुणدی دینی او میرا په کې نه چلییا په نه سب او رشتتی چلیږي وول اارحې خاوندان در دا رشته داې بعض هم بعض باز ددی اوله به بعض هغه اولاديله بهتردي بعض د بعضونه فی کتاب الله د الله پاغه حکم د میرا کې میرا په نه سب چلیږ او نه سب کمیمسی ااقبهفل بعض هم اوله به بعض. میراث کی سنشت عام طامن واسرکاوے ان اللہ بے شک الا بكل شین بارو شی بانی والا دے برات من اللہ و رسول الی الذین احدتم من المشرکین فسیو فی الارض 14 علم انکم غیر موجز اللہ وان اللہ موخذل کافرین سورۃ توبہ دیتا براتم وئی زکہ بدی کے برات تے برات من اللہ او توبہ بکیدہ دا معامانو تو بخ بولې شو تو بوک نه پاتې شو صورتت مدننی دی مصحاف کې نهمو په نظول کې ای سوتیره په د صورتې ما دی نه نازل د ای با دا تیره دی دی صورت ګ نوونه نورم شي توبه توبا برات صورتې فاض شرمون کې منافقان شرم مخضیه دا هم د شرمو په معه. محزیم مرتبه دارن سوره تفارا کناستلو والا زونه را کنه زونه حال حالونه ورکه معلوم کړي د منافقان دا سی ګن نمونه دی د صورت داود سوره یا القتال فی سبیل الله یا تهذیذ فی القتال دا سیس ویله قتال په دې صورت کې په قتال باندې تیزی ورکی کوي ماکه قتال او نذل تهذیص تهذیص فی القتال له صورت کې به تهذیذات دی په قتال باندې دلته عربت مناسبته مرکه قوانین د جهاد بیان شون دلته اعلان جهاد ده یا مرکه د غزوات او د یوې غزوي د بدر تذکيره او دلته د بلې د حنين او تبوک تذکيره ده یا مرکه تقسيم د غنائم دلته تقسيم د صدقات او د ماسارف او ده صدقات و هم تقسیم الغواڑی په دې طریقه یا مخکی و عید لههما ستاتم تیارو کې دلتوی منافقان د جهاد تیار نه کوي انونیت اراده لري دا برشی یا مقی نفی دیل میں غیب شویو پساٹ آیات کی آیات کی نفی دیل میں غیبو امت تیویلیو لات آلمونہم اللہ و نو صورت کے نفی دیل میں غیب با ده پیغمبرو دو مدوارو نوکی ایک سوک ایک اسمی ربط مخی انفالا بوری شایو چه وعاتنا انفالا من عندک وعاتنا انفالا من عندک و و التوفيق التوبتي ليك والبرات من الكفار والمشركين ان فالره را را د خپل طرف نراکه توفیق د توبيره کې او د مشرکین او کافرونو د برات توفيق راکه خصوصيات د صورت ممتاز پہلا برات برات من الله دارنګ تفصيلي قواه د دا منافقانو داسې بل صورت کې نشته بیان د غارې سور د پیغمبر غارې سور کې کېدل په سفر د حجرت کې تذکره د مسجد ضرار په صورت کې غزوې دا د غزو دې خصوصیت بل صورت کې دایي تفصیل نشته صورت کې راته اخبار او رحمانو باندې صورت کے مدح دا صحابے کرامو صحابے کرامو مدح بایان شہد چونکہ صورت کے برات دا کفارو ندیو شرو براتو من اللہ دا نو دیو جنا تسمیع سر کے ندر اوڑے دکہ تسمیع سر دا اللہ رحمت متوجی او دلته خو برات دے دیو جنا تسمیع نشت بسم اللہ سر کی ا ماکه مشور زورور صورت ته خزیوی زکه پزان بسم الله نلا پره خنا غلط خبر ییکه برات یا داوا چې مو سفی عثماني کې کله چې مصحف, کل مصحف تیارید نو په نورو صورتونو باندې بسم الله وو په برات باندې د نبی علی سلام د طرف نه نولي کله شه ناوی د نبی علی سلام په اتبا کې بدینه لیکله بس نقلې نو زکا صحابو زان نکار نکم براتمان بسم الله د پیغمبر خاتب نو وی کله چې کوم ځای کې لیکل پراتو د قران نو دای بیا وجه دادا چې ولی نشته نو د توجی وکړه چې براتوم نه را ده کې برات ته او بسم الله سره الله رحمت متوجي کیږي نو برائت او رحمت د یو بل تزاد زکه ذکر نک نو دیو جنه مسله اوس دادا دا فقهي چې پدې په بسم الله نوي لکی اوزو بالله وای سره چې شروعو کی نو ذکر تل تسمینیش تقسیم د دې صورت دا صورت سلوري سره اول یې سا 28 سا 3 پدې بیان د مشرکان او ای حکم د قتال دويمه ايسه 29 ن 37 پوره په دې کې بيان د اهلي كتاب او اي سرا د قتال حکم دريمه ايسه کې 38 ن 99 پوره بيان د منافقانو او د اي اقسام او اي تزجرون او او سلورم ایسا بیادا سلم آیات ناخرہ سلور اول ایسا بیا دا سلام آیات ناخره پوری په یې کې بیان د مؤمنانو سلوري سیدي او د سلورړو بیان دی ورکي اول یې سګه بیان د مشرکینو نه نبی اعظم مشرکینه په قتال کې په جنگ او قتال کې د حکم په اعتبار سلوري سیکل سلور کې سمګړي بیا مشریکین سلور کس مدین او داگی سر دا قتال حکم سده یو معاهدین بالعوهود المعقد دویم غیر معقد درم محاربین و سلورم مستامینین یو وقتی معاهدین دی معاهد... معاهدین نا معاهدین چه معاهده و سر او غیر معاقت اگه وعده و سرم معاقتنو تیمنو مالو بس مطلق واده دا دا ایو حکم دوی ما یاد کیوئی پسیو پی لرز عربا تاشوری وعالمو اندکم غیر موجز اللہ ایلی سلورمیاشت محلت سلورمیاشت کیا اسلام دے یا معاقه دا ختم دا جیحاد. او یا صلح دا چی دا اسلام د ریاست د لاندې اوسه د اقلیت پتور دیم موحدین بل وحود المعقت وقت مو قرارو مثلا د کال د بار مو حداوس سره شوي دا غا کال کې مثلا 25 پک تیری شي وي د میاش هغه باقی وسره پورا کای ادرس الورم یاد کوي الا الذين اهت من المشکین ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يذائر عليكم احدا فاطم الىهم عهدهم الى مدتهم ليسره موحد سر تورجي او درم قسم محاربين چه فل حال حالتي جنگي لکما کې واره واظار من الله ورسوله نرا درم يا ابتدا کې د وې واظار من الله ورسول للناس يوم الحج الاكبر ان الله بري من المشكين ورسوله دي سره اعلان جنگ او سلوره مرل مستامینین امنه غستله امن دو مطلب ی یو خدای چې تا ملط په عمل راغلی کنه سبا په ویزه باندې راش پاسپورت او ویزه راش دا مستامین او یا مستامین نغدی چې د اسلام د ریاست سره سلوکړه او د اووی د نظام د لاندې چلی اقلیت ندره خلق ده آیا دا, دا دی حکم دیش بگم کیایا بیان کڑے دے وَإِنَا حَدُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَجَارَكَ فَاجِرُ حَتَّى يَسْمَا كَرَامَ اللَّهَ نو دا سلور قسمه د دی مشرکینو دا احکام اول براتو من الله دا اعلان برات د مشرکینو نا براتو من الله اعلان د بے زاری دے دا الله د طرف نه وه سولی او د رسولله طرف نه لنا کسانو سره من مشرقین چې تا سره واده کی د د مشرکانو نا مشرکانو کو واده شوي د ته برات دی نرووخوای چې واده نه ه سره د واده سر ته وور چې دلته به ی ټکې و چې براتو من الله له نه قو وعده ما تکڑه دا نوی تا اعلان برات وعده ما تکڑه اعلان د بیزاری دا لو دا رسول دا تربنا کسانو دا چه تاو سر وعده کڑه د خو ما تکڑه دا من المشکین دا مشرکانو نا وعده ما تا دا نوی تا اعلان فسیحو دا فسیحو پسورتو او کرده فلعرض از مکا کې اربا تا اشورن سلورمیاشت ازاد سلورمیاشت مولد یا خو دی دوران کی ایمان روڑه او یا دادا چې بجنګ دا ته تیار ش و دا وج دا اشور الحرم کنا د شوال نه محرمه پورې دا ټیم دغه وخت دی نه باد به با اعلان والمو غیر و علم او به شنه غیر معجز الا نی بچکی دن کې د الله نا ومقابله کې الله نا بچکی دی نه شه زور ورګي دی نه شه الله به شکه مخزل کافرین رسوا کون کې له کافر و لرا الله به بی عزت وا اذان من الله ورسوله دغه اغا موحدین بلوحید غیر بلوحید غیر موقته یوخه نو معلوم د مها دوا جماعت کړي د نو سلور میاشته عاشور الحتم حرم د خدمتونه بعد ب بیا دوی سره اعلان او دویم قسم ده اغا محاربی نو اذان من الله اعلان ده من الله د الله طرف نو رسولي د رسول له طرف نو اعلان ناسه خلق ته یوم الحج اکبر پراز دا حج اکبر یعنی دا حج پروز حج اکبر عرفه روز یا یوم النهر روز خو حج اکبر نه حج ده حج اکبر زکه حجی اصغر بیا هغه عمره ته وای باز خلق او عوامو کې دا مشهور ده چې حج اکبر هغه حج ته وای چې جمراشی عرفه د جمی بور دراج او دا حج یې اقبر دی که د نبی علی السلام حج شو نو هغه حج اکبر دا دا جمع بور از موی او د عرفه د جمعې په راغلی و مو یا مشابهت د وجنه خبره ده چیرای شي پیغمبر حج سره مشابه شو ولیکن حج اکبر قران کې حج اکبر دی او حج تویل شوی هر حج چې دی حج اکبر دی او هر عمره دا حج اصغری پدې ته وایي چه ان اللہ بیشکل اللہ بریون بیزار دے اعلان دارده الله بیزار دے من المشکین دو مشکانونا او رسولو او رسول ده اللہ بیزار دے دا سیرے ان اللہ بریون و رسولو الله اللہ ده رسول بیزار دے من المشکین فا ان تب تم کچھلی توبا ممیستفو خیروا لکم دا دا لگوار تون کو وړی د نو فله پوه کو شک تا غیر موج له نه شه بچ کېدون کې دله نه ځمکه کې بشرې ل او زیې ورکې خبر ورکه کسانو ته قفرو چې کوفرې کړی د به عذاب نه لیم پهاعذاب در ناک بشر د آذاب بشارت نی او خوش خبری خ دلته د بشارتې په طرقه د تحق کوم و ویل کږې به طورې مذاب ور بورې. الا الذين هم من المشركين داموا متحدين بالوحد المعقد نه تردار لوز وسره شوي د لوز فق شپورز كيلس وقت باقي نه ال الذين مغرا گسان ا هم تشتا سما حدو سرکل من المشركين ما او سم لم ينقصوكم شيئا او كمين لد كتا سر پديواد ولم يزاهروا او نه. یم دا کړی د سره ستاسو خلاب چاله تام نه دی ورکی نفاې موله ماهده هم, هم پوره کې دوی سره دی غ بنو زمره او بنو کناانه دقببی ل و الا م د ې خپلی مودی پورې دو ټیم پوره کې الله بهشکله حبل متقین وښ متقییان چې بلوځ نه کوي پ سلخل خل الحرمو وقت للمشركين داغه اولنه قسم یادای اغه ولنه قسم چای سره مواهده شوه ده خو موقته نه ده او خلاف ورژی ده یا حربیان دي نو کله 14 اشور الحرم میا شیزت منه 13 سلور میاشت وقت للمشرکین سلور دلت عشر الحرم سلور وانه ديخه اشور الحرم کوم دي دل قاید حجم محرم دری دی اصل کې خدا شوال شال ته مخ دا سلور په دی شو ور نه اشرول هورمم والله ایزتمنه میاش خوورب کې ببل راي دا دغه سوریا د نودای پهکې شرولم نه ده. خ دا خو چونې او پسې متصل اشر هورمم رالی دی وجه به دی نه پس به بیا ګورو. نو شوال زل قده ل حجم محرم نه شال پهکې د شرول هوورم نه دی او سور می اشتی کله چې تیری چې زتمنې اصلور نو فقط المشرکی نو وجه مشرکان کم مشرکان دا حربیان یادهی او غواده چه ماتا کرده دا حیث وجه تو موم چرتم چه بیووندل و خزوم وینی سه و خصروهم بنده که قید که وچه و قدولهم کلا مرسوان او که نیدوی تا پا هر مور چکه پا انتابو نو کتوبه ویستا واقعا مسلا پا بندی د منزو کلا واری کزکات و خلو سبیله هم نو کلاو که پریده دیدی لار بیپرید وړ خلو سبی بیا د دی مال او جانسه شو محفوظ شو د اسلام د بوج ان الله بشکالله غفور رحیم بخون کې می روان دی وای نه حددم من المشرکین د مستامینین اما غ دینو ده دیته بهنو آای ک چر او تن د مشرقام نه استجاره کا اما غسیطانه نفاجرن ورکه ح اسما قرارام الله چې ووری د الله کلام سمابلے هم آمانه بیا اوه س د خپل زیای د نته سرحت دسې مدارری ده. ویزر آغی نو دل آمان و آمان ورکول دا در ریاست زیم داری دا تر دی پوچ رخ پل سر واپس رسی دلینی وی دازه دا دازه که دا د دا دی وجه قوم د قوم علمونه نه نپوی گنو پریده چې په اسلامی ریاست که قرآن ووری و اسلامی بهار او د اسلام نظام مگوری که دیش متاثرش کیفه یکونو لی خدا وره آغا یادی دا, دا مگ دی که خونو متاثر رکی لکه چې دمو دې کې خدای نه بتر حالت سمو متا زیرج که فیکون للمشکینه دند الله او رسوله د تهذیذات دي درې سلور قسمه بیان کړل نو تهذیذات ورګي تیزی ورګي په جهاد او د یو سلور موانیو جواب کوي سلور موانی دی جهاد پلار کې نو دا غي جوابونه کوي دی کائفا یکونو للمشکیناتو یند الله اول مانے دی سر مونگ لوزون کری نو سنگ و سر جنگو کو وی اغا لوز امان بس اللہ پانیز لوز نده دی پلوز پابند دی کائفا یکونو للمشکینا سرنگ بی پاسداری کول مشرکانو سر آهدون دم آهده وجداد غداری کری دی کانا دلتا مشرکانو سر د معهده پاس وی نشی که ده ولی غده رکڑه دا مطلب نه چه معهده اکڑن معهده پروامنه پر معهده با پابنده خدا غا مشرکی نیادهی چه کم معهده ما تکڑه ده, ده نو سرنگ بای پورا کول دواده مشرکان و سرا ایندالله دالله پنیز و ایندر رسولی و پنیز در رسول اینداللزین سیواد آکسان و آهد توم چه تاو سرواده کڑه اندالمزیل حرام او مز حرام کیو او د واې په بندې نو په مقامو سپورې چې په بندې لکوم تاس ف تقی وله تا سدی سره پ بندو س پهلووز چې کله پ بندې نو بیا په بندې تم کې دا مخکنی غ یادی چې پ بند دی ان الله به شکله حبل متق وښ متقییان چې ب لزی نه کويکیف ضرر والی کوم وله یا قووفی کوم الله والله ظما دام تزیز دلتمو مغا فعل حضب ده کیفا یکونو لهم دلتم کیفا یکونو لهم عهدن سرنگ بای دوی سرا پورا کول دواده ون یزهرو علیکم که دوی غالب شی بتاسو نو لا یرقبو فیکم نگوری ستاسو په حق لبیا اللن نا خپل ولی تولا زمم او نا لستا بیا نخپل ولی پی جنی او بیا لاز اما تای والوليم بامنه نو دا سه خلکو سر موحده سره تورزي او يرزونكم بیافهيم خوشال اي تاسو سره په خلو پزائر احد سره په خليه وادو کی تاسو خوشاله کی وتاب قلوبهم انکار کوي زړه زرن د ما حده پابند نه وه اکثرو ما اکثر فاسقون فاسقان منه بې لو زه دي او ايشترو بیاات الله ور کړې دي د الله په احکام باندې دین دینو کار مقابله ک غرک کړی ده سامنقللیله دنیا معمولیو په 100 سبیلی ب شوی دا دلار نه یا بندی خلک دا دلار نه ان نو بهشک دی ساماکان یا عملون ب د مل کوئ او لا فی مومنن دی لحاظ حظ نه کوئ نګوریفی مومنن د مومن باره ک ال نه د خپل و واللا زمان ده سې مداره اولووز او ک دا کسانو ملموتهدون دی د حد نه تیې دون ک دي د به وجیوی د دې سره د دا, دا وجی شروع کړي غنې وعلیکم الصلوۃ والتسلیم په انتابو ترغیب توبه ته تو ویسه قامت په انتابو کو توبه ویسه وقامو صلا پابندی د مانځو کړه وا ته زکات زکات ورکو په اخوانو کوم فید دین نو د امرونو دی بیا په دین کې رور وری دینی راه لا ونفصل الایات په تفصیل سره الله و بیانوا احکام لقامن د اقوم د بارے عالمونه چبوي وَإِنَّكَ سُيْمَانَهُمْ بَعْدَ مَنْ بَادَ يَا هُدَيْهِم كَشَرْتَا إِنَّكَ سُ أَيْمَانًا بِمَنْ بَعْدَ مَنْ بَادَ يَا هُدَيْهِم كَشَرِي ذِ مَا تَيْخ بَل لَوْ زُن قَسَمُونَ پَس زَوَادُونَ وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ أَوْلًا نْتَانِ لَگُولِ سَاسُ بُدِين پَدِينِ لَانْتَانُ لَگاو وَآدِي مَا دِکِډِي فهم ایمت الکفر دا ایمت الکفر دی بیا این کسو ایمانو می بعد ایمت آنو فی دین کم نو فهم ایمت الکفر دا ایمت الکفر شو او دا د پارا حکم دار چه فقاتلو په جنگو کیا ایمت الکفر ایمانو د کفر سره مشرانو د کفر سرا انده هم بیشکدوی چی لا ایمان لهم نشتره سقسمون معتبر دا دوی لو زونه معتبر د دوی لاله دې د پاره ينتو چمنیشي پې قتال سره منیشا انده کې بیا لانتان کو پر نه کوي الا تو قاتلون اول تاسو جنگ نه کوي قوم نه قوم سره نک سو ایمانوم چې مات کړی د خپل لو زونه و هم او قستم کړی د به اخراج الرسول پويستلو د پیغمبر د کړینه و هم بدو کوم او دوی اول شروع کړی د تاسو سره وهم بدا او کما دوی شورو اکڑی دا دا جنگ اول مرات اول زل شورو دو وکړه تا سنا دا کڑی دکیا شورو اکڑی وا چه دمکیره لگلی وکانا مدینه ته چڑی کو او بیا دا سریه چې شیوه وی نو دراصل شورو ول دو وکړه یو زی بل زی جازوسان را والاو دلی را والا مدینه حالات معلوم کنو شورو ابتدا دو اکڑی دا ات تخشوا لما ات اسویریږي دوی دینا نانا فالله وحقو الله ډیر لایق ده تخشوا چې تاسو سویریګین کوته مؤمنین ځکه چې تاسو مؤمنان یې نقاتلوهم بیا امر بقیتار او فائده د قتال خی وقاتلوهم جنگ کوي دیسره واجبو الله سزا ور کوي دی تعالی به ايدي کوم تاسو پلا سنو ای بيدی من ايدي کوم تاسو پلا صلی الله د ویله سزا ور کوي او ويخزهم او شرمای دی و سر کوم یم دا کوې تا سره لیم د په خلاب شوې س دوه قومې مومنین او یښ سې دقوم ممنانو په د جګ اوګوره تاسو ډیر خوسه کړی نو په د جهاد سره به ستاسو هغه زونه از نو زمونې کړ ایوځې بغې د قلو هم او لاړ به شي اوسه د زړونه د دی کاپرو د چې وجلی شي ل دا غسه تاوسره زونو کې غو غو سرا ويو تو الله د ایمان باور کې الله علام يشا چاله راچو واري چا کې ستلوي والله وعلى علم بويده حكيمن حکمت والا اما صرف تمه تاسو ګمان کوین تو ترکو چې تاسو و پرخسته شي بغیر د جهاد ترغيب دي بیا قتال بغیر جهاد و پات شي ننه ولمل ولما يعلم الله لانه د الله کسان جادو من کوم چې جهاد کوي پتا وسو کې ولم يتخذ ولم يتخذوا من دون الله اولياء لا نعبد الله الا رسولا ولا رسوله او نه پیغمبر نه ول المؤمنین او بغیر د مؤمنان نه وليجا وليجا دوستانا وليجا د راز دوستانا وليجا ویلیکي د راز دوستانی یعنی الله په د جهاد سره مجاهدین او غیر مجاهدین جدا کوي او کلک مومنان چې د غیر و سر تعلق نی امالو او الله الله خبیرون خبردار ده بی ما پاسمانی تا امالو نا چی دا سوی کبه ما کارا للمشکینا یا مرو مساجد الله یاو مانه ازکر دو بی سنگ جنگو کو سره ای سر معاحده دا وی ددی دا معاحده سا اعتبار والا معاحدی ندی ایخ پل خلاب دم دفد و اداوا سنگ جیهادو کو اخو جماعتو نجوڑی یو ماکانل مشک ندی ندي فدهمن ندی مناسب مشرکان لا چې آباد کې مساجد د الله د الله جمماتونه شاهديناران په په داسې حال کې چې دوی کوی که اونکې په خپلو ځانونبانې بل کفرې د کوفر پهځان د کوفر کوی کوي یعنی سره د کفره الله دی جممات نه قبلی ولای که دا کسانه حه تمالو بر بعد عملونه و فین هم خالیدون. ورګ بما می شي انمايا و مساجد الله جمعه د سوق جوړاینو یقینا بادای جمعه د الله و مناسو امن بالله چیمانه په الله توحید منی ور یوم الاخره و رزاخرت و اقامه صلاه پابندی د منزه کی واته سکا ور کوي زکات ولا میش الا الله او نه یریږي د الله نه سیوا د بلچا نفاسه یقیني دا ولای دا کسانه یکونو منل مهتدین چی دی بده هدایت یافتو نشي اجال تم سقایت الحاج آیتا سکرزوه ورکا ولو با حاجانو تا و امارت المزید حرام او ابادی دا مزید حرام کمن پشاند آغا چا آمان بللا چیمان روڑی پا اللہ ولی و ملاخره پر از آخرت و او دا جہاد که فیس بی اللہ دا اللہ پلار کې دا برابر دیوی نلا یستونا انداللہ ندی برابر دا الله پنیز مشرک کافر جماعتون جوڑی حاجانو لبو ورکی او اغه مومن د دوالو کې فرق دی د دا, دا قبول دی د مشرک کافر نه دی قبول او الله ولا لا اياه د القوم الظالمين توفیق نو ور قوم ظالمانو ته د سیمل یا توفیق په معنا د ثواب ثواب نو ور کوي الله قوم ظالمانو ته ثواب دي تن ملاوي الذين امنوا دون بشارت آګهسان جیمانه ورو ده هجرت کړه جهاد کړه د الله په لار کې په ګولونو په کړه د نفسونو اعظم درجه ده نن د الله لوی درجه دي د الله پنس وله کړه کسانو هول فایزون دي کامیاب یو یبشرهم دا د فایزون دا, دا تفسیر ده زیر ور کوي دی تربوم رب, رب د دی رحمت منه په مهربانه د خپل تربنا د الله د مهربانه زیر منه قبول عمل امال قبلی و او رز آمان الله اللہ تی رازی ده و جنات او جنتون چه لهم دیده پارا بای فیح نائیم پده که نعمتون مقیمه میشه و دائم خالدین فیح میشه بای دویم پده که ابدا میشه این اللہ بشکر لائنده و اللہ سراجن و عظیم اجاد دردر لوی یایو اللذین املا تتخذو آباکم ایخوانکم اولیاء دا درم مانه اگه دا رشتدارانم دینو سنگ و سر جنگو کو نداغی دفه. یا یولهنا من ایمان واله اوړ ت تخ با کوم منی س خول پلار نی کوی خوا کو مړونه مولیا دوستان کلهسته حبوللکوفر که کله دوی غوره کړي کفر ل ایمان په مقابله د ایمان کې اپا کفر کوفر کلک دی او کفرې غوره کړی دی نو داسې پلار رور سره به دوستانه نهکې پاغ باې به غیریت نهکې او سر به تعلوق نه سات و من یا تولله چا چې دوستستان اوکه تعلوو ساه دا سره رشتہ دار سره من کوم تا سنا نو فالا کدا کسانو مظالم ظالمان دي دا کاغا کافر ده مقابل کوي مقابل ده ظلم کوي قل انکان كان اباکم باكم ان كان اباکم ابناكم و ارته پیغمبرم ک ستاسو پلاران او ساو زامن و اخوان و کومرون و ازواجكم و بیبیاں و اشیرتكم تبرم و اموالن او را معلومه اقتربتم وا چې تاسو غټلې دي جمع کړی وو تجارتون او تجارت تخښونه کا ساده ها چې ریګه داغه د کوټه کې دوه خرابې دونه تاوان میونیش ومساکینو اوغه کورونا باندې ترداونه چتا سوی خوخه وای دا تمام شی نه حب علیکم تاس ته من مینه الله دا الله او رسول دا اللہ و او دا رسول الله لنا وجیهاد او دا جهاد نه فی سبی دا الله په لار کې نو کو خوخینو په تربسو بس بیا انتظار کوي حتا تر دې بریاتی الله به امره چیرولې کې الله خپل فیصله الله به له بیا سزا نو دلتا احب علیکم ن تبعی محبت نا شرعی محبت معلوم دیخه یعنی مطلب د مقابل وخت کې ست ترجی او صدا jihad حکم راغه او دلته پلار زوی خزدا مال او دولت تے او دو یره د خرابی کی بجای د نظم نو غوړه ترجی دی او کچر کچرت د هر څپره خولار نو غوړه الله له ترجی ورک او الله الله لا یهد القوم الفاسقین توفیق د کامي انقا توفیق نه ورګي ناکاميابي قوم فاسقان لقد نصركم الله في مواطن و ويوم حنين ترغیب د بیا قتال یقینا امداد کړو تاسو سره الله في مواطن كثيره باغ زهينو د جنگ ډیر کې مواطن د جنگ مارکو زینا و حنين او خاص کر په جنگ حنين کې یوم چې کلا د جنگ نوم سره راشي کنه نہ دا یوم دغلدبمانه د جنگیخه یوم بدر منا جنگ بدر یوم حنین منا جنگ حنین یوم حنین او په جنگ حنین کې الله تعالی امداد کړو دا پا اتم هجره د مکه نه پس حوازن او بنو سقيف سره شيو هزار فوج د مسلمانانو او د کافر 40000 الله رب ال عزت په ولا بیا فتح ور کړو اول کې لك تکلیف راغله ازاج اوت کوم کله چې تعجب کې اچول او توسل کثرتوک 700 ډیروالی لکه کډ 1200 ډیروی خلک یو نو فلم توغنیاں کوم فائدہ دار نه ګټا اوستا ډیروالی شینیس ځکه دا تزه خبره خواخانه دي مونډيري نا خپل ډیروالی باندې یو کې سملا ته ما دراره وزاقت علیکم الارض او تنگشیو پتا سبحان ازمکه بیمار محبت سره در فراخوالی دا که نایده دا زیاد تکلیف نه تکلیف پیره راگه سو موالله تم بیعو گرزی دا مدبرین شاکون کی دا میدان نه دا سل که دا سی چلو شو چکلا مکا فتشوا نو دا قبائلی خلقو دا حوازن او بنو سقیف قبائلی خلق مکی نبار په سحراغانو کیو سی قبائلی خلق ناوی راغون شو او زورور جنگیالیو جنگیالی خلق قبائلی دا نو دی ویلکه مکه رانو نیو مرکز دا سړې مون پسې جوړې راځي وزو زمون واري سچه لکه مې زېچه مون ور پسې ورش نورو وتل نو نبی عليه السلام له اطلاع علا چې دارنګ بنو سقیف او حوازن را جمع شي وي په مکه باندې عمل کوي نبی عليه السلام یې زېچه مون ورش نو یو خواغه مهاجر هغه مجاهدین دي چه کم دا مدینه نا مکیه فتی لراغلیو دست هزار کسان او دا بار هزار دا نور و سر دو سر مسلمانان هم یوزیش دا مکیه ال تا چلال نو دلتا یو دروا دا حوازین بنو سقیب طول ورده برا پا غرونو کنازد او مسلمانان دا منسدشو دا خبره مچې د دې درې تدن ورزو کنه ورزو چا وین ورزو چا وین ورزو ا چواره لل چې دیمن س شون وسای په شوروک خو هغه شونه ډېر س خراب د ازکه میدان غټ ورټ اصل کې د غشو ناګاهانه گزارو نه شونه تتر به ترش نبی الله سلام پاغه بغله تل ویزاب اني والاړو او بیا د نن پس چې کله لګ دوی سات صورت شو نماز به شوروک د کاول دی برو وج غش گزارو کړه بیا لاند را کو شنو بیا صواب کرام را له جنگ شروع شو, شو الله فاتور کړه اول حالت کې لګ تکلیف راغې سامان الله سکینه دو بیا را لېګا الله پله اطمینان او تسلي ال رسولي په پیغمبر واله مؤمنه په مینانو وانزل جلودن الله را لېګل جنود الله خکر لم تروا چې تاسو نلی د فرشتی رالې واذب الذين كفروا او سزا ورکړه کافر او تو ذالك جزاء دا سزا د کافرو دا نبي اول نصردارانه او, نصرداران او تختېدل او خضی بچی گڑی بیزی مال دولت تول حرس تیاغا اونی ولیش و جداوز دی سردار و جذباتی و جذباتی سردار وی چه بس گڑی بیزی خضی بچی ټول رو باسه میدان چه بیا سوکون تختی کور دنگا نا اسیم خضی بچی نیو پکیو گڑا سردار سردارو ضعیف ناغا وی دیرا ده ده گڑو ویزو ما شما نو ده آواز سکی وی ده امیر سه بیلی دی سردار سه چه طول رو بازه اوی غلط فیصله کرده ده ما تخکاری ده چې چه ده با طول ده کی امیر ته وی سردار ته جذباتی وی نا بس یا با ده طول دلتی کنیزه ده سران نکیگم تختم ده نو مجبورن نو گڑی ویزی و خان خز بچی ټول ریستی وار د کلونه میدان دراز. مسلمانانو پتو کړه سيتيوني ول سردارانه او تختيده سو طيب تو تختيده لو سوک او تاس تو تختيل خزي بيشي مال دولت پا زرګونو زرګونو نيولي شو مسلمانانو تعالی سرهال نو دا خبره کوي چې الله رب العزت بیا کافر له سزا ورک سو ميتوب الله من بعد ذالکا بیا مهربانی او ګر الله د دین آباد علامه یشا پچای چخغه شوه او الله والا غفور رحیم بخون کې مهربان یا ایو الذین آمنو مل مشکون ان جسون دا دا سلورمه شوبې جواب دے د جاء سلورمه شوبا داوا چداهو حج او عمره ل راضی نو څنګه وسره جنگو کو یا اولذین امنوا و ان ملم شکونا نجسن دا مشرکان شری پلیتی فلا یقربوا المزیله حراما دی دیننی زیکیگی ماجری حرام تباداه ایمه مازا پس زدی کالنا دا نه همکارو نبی علیہ السلام فتو مکہ نه باد کال رمضان کې فتو مکوش نو نبی علیہ السلام خو سروزه مکہ کې او بیا حنین کې بیا واپس لاړ 19 ورځې نبی عليه السلام دا سفر کړی دلته 19 ورځې او حجۃ الوداع چې راغلی وغله سر ورځې نو 19 ورځې دلته بیا تللې دلته امیر مقرر کا یو صحابی نو په اکل چې کوم حجو نو حج هغه صحابی په امارت کې شو بیا روان کال نبی علیہ السلام <سؤال> اب بکر صدیق راولېګه په خپل نو راغله میری حاج کوم مسلمانان وسرالل او مشرکینو په کیوچې کم خوشا شا قبایلو کې پاتې غدا اعلانې په یو چې بس را روان کاله به مشرک حج لرنا راځي او دا اعلانې چې ولا يحجو بعد عامهم مشرک ولا يتوفن بالبيت العريان دا دوه اعلانونه آئنده په سوق په بیت الله په ورمنډه تواب هم نه کوي برمنډه تواب باندې او مشرک به را روان کاله ناراضي ځکه چې نبی له السلام را روان کال بیا را ته اوور را زیان مر په سرېګل نه بیا ابو بکر صدیق یو منحر کې دا ایانون وکړه. نو دا خبره و چې پهلا ی حرام مزله حرامه وین دا م مح حالله پهین خفتون که چری تاسو یارېږې اعلتتن داج ځین نه یا د لگووای ده او د فقر نه فه فیو بهی کو مله او زره چې بغانیان به کتاب سره الله من فې د خپل زن شاکو خوښی شي. دا سوال پیدا کید په پابندی پیو لګو دمو سر بیا تجارت نه کای غنم جوار را راکای الله وی زم کړه ان الله به شکل الله علیمن پویو حکیمن حکمتواله قاتل اللذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر د زین دوی میسا سین دی سایه د پورې کتابو د اهله او اهله کتاب سر د قتال حکم اعلان د قتال اهله کتاب سرا او دا غی د قتال دیار لس وجي چې د دې دی دیار دوی سره قتال کیدیش نو قاتل اللزین دا دعوه دا قتال جنگ و یا کسانو سر لا یومینونا چی ایمان نروڑی بالله ای دا اللہ پا توعید ولا بلیوم الاخرون پرز آخرت ولا یو حرمونا او نه حرام وی ماغست حرام اللہ و چه اللہ حرام کردی و رسولو دا اللہ رسول تا بیان کردی دا اللہ غا حرامت حرامنان وی ده وجوهات تی وجیدی یو وجه صدا یو وجه چلایونو بللا درم بلیوم الاخر درم لایو حریمون او سالورم ولای دینون الحق او تابیداری نکی در دین رشتینه او دین تابیدارم ندی یا دین نوی او دین رشتینه تا دی سو وی من اللزین دا کسان ندیو تل کتاب چی کتاب ور کرده شده کتاب حتی یا خوب دی ایمان برودی یا با جیهادی او کنینو حتا یو تلجزیه تر دې چې ورکی ټیکس دن دین پخپلاس واهم ساغرلونو دیبه ذلیل او خواري یا به ټیکس ورک د اسلامی ریاست دلان دی وي بیا په کوفر هولیک ان دا ټیکس دا دوی د کوفر بدلنه دا غوري په دې خبره ځان پوي چې اسلام ټیکس اخلي او یې په کوفر وسنا دا د کوفر بدلنه دا بدلن بلکې دا بیره چې کم پاد دار اسلام کې امن او امان وڑکړې شو دا د غې بدلره کفر د ایمان په بدل کې نه دی دا د امن په بدل کې خو صاغیرون وی چې مطلب دا اوسې با په دار اسلام کې اوسې حقوق بیوی او ساغیرون د زلت جون بته ری دا ټکس ورکل زلت ما تحت بی وقاتل الیهود او جنگو یوهود و... وقالت اليهود او وی يهودیانو وزیر ابن الله وزیر علی السلام دا الله زویره نائب د پینځه ما وقالت النصارى سایان یان وی مسیح ابن الله ده وی ذالک قولهم ده دا د دا دوی وانه ده به فهم صرف په دلیل دلیل دلیل وسر نش دوی دی مشابهکای برابرای خبره قول اللزین دا خبر دا کسانو سره کفرو چه کفر کڑو من قبل پخوا دید آغا پخوانو سره پخوانو سوی چه ملائک بناتو اللہ دی پخوانو مشکانو دی ابن الله دیو عیسی علیہ السلام و زیر علیہ السلام نو دی شپکم آواجد و قاتل اوماللہو پلاند دی که اللہ دیدی دی اللہ پلاند حلاک دی که پلاند این نایو فکونا کم تربطالو لشی در توحید نا توحید پریدی اتخذو احبارم و روحبانا هم اومو وجا اومو وجای داده در قتال جیدی سر به جهادی اتخذو احبارم دین ولی دیخ پل مولیان و روحبانا هم اخ پل پیران اربابن پا خود توب من دون اللہ دا اللہ نسیوا اربابن اختیارمند حل حرمت اختیارمند دا حیل حرمت من دون لا دالانه سیوا ورما سیابن ماریما او موسی ابن مریم نیم اله جوړ کړي ده حالانکه و مؤمنو د ته حکم نو شوه الا یعبدو الہ واحده مگر د دې چې عبادت به خالص د یوالا کوي لا الہ الا چې نشته د الای لایق د عبادت او بندګې سیوا د غربل سو سبحان پاک د الله ما د چې دی الله سره شریک ای دلتا دا اربا ومندون الله ادی ابن حاتم ویلو نبی علیہ السلام راغه اسلامه وروه پاغاله کې هغه صلیب چولیو صلیب د سونه عیسایا نه جګنه راغه کې چولې نبی علیہ السلام وتاوی چې اے عدی اترح اترح عن کا حاصل وسن دا بوته غاړه نه لریګه ایتې بوته وی دا لریګه نبی نړیرا نو دو یا رسول الله ما او ریدلی استاسو قرآن کی دی قرآن کی وی چه تخذو احبارم و روبانم و رباب من دون اللہ دی پیر مولا په خود اتوب نی ولیو مو خو چرته هم دیخ خپل پیر مولا عبادت ندیکڑے او قرآن و عبادت اکڑے وی نبی علیہ السلام راتوی چاو اما این هم لم یکونو یا بدونهم ولیکن هم کانو ازا احل لهم شن و استحلوهو و ایزا حرم علی مشنه حرموه ترمذی روایت دا خدای توب وکنه دا ځان نه وته څه حرامول نه غبه حرام ګل لو ځان نه وته حلالول نه ځه حلال ګنه دقه خدای توب ایمانت مطلب څه دا کم شرک دی خدای توب دی شرک فی الحكم والقانون والتشریع د کم شرک دام کفری یریدون اتم وجا یریدون د ویرادله ری ارادا یعنی کوشش کوي دکو شیش کوي او تو وی نور الله چې مړکی د الله غرا نه د الله غنور مړکې قران توحید دین خو بیا افواهیم سر په بوکو نظریه تي جنگ د سرکې دا دې سرک کنا بوکو په خلو نظریه تي جنگ ويا بالله خو انکار کوي الله نه غوړي الله الا یو تم نورو مگر پر کوي بخل دین ولاو کنه حلقاترون اگر کې کافر بد بدغنی هم بم الله دا سر تر سي او نحم و جهو اللذی اللہ غزات ارسل رسوله را لے گلے دے فالپیغمبر بلہ حدا و دین الحق لیوزر اولو الدین کلی ولو کری هلمشرکون دا مقی سرم لگی دوی د الله د نور دا ملکولو کوشیش کئی فالاوی زبی سر ترسون ولی سر ترسی ویوو اللذی ارسل رسوله بلہ حدا و دین حق لیوزر الله دین کلی پیغمبر دی را لے گلے چ دا الله دا دین په ټولو دینونو غالیب کی نو د غل غلبي صورت به علي چې اتمامي وشي ک نو زکه به پوره کئ او د انهم او جام دا د دوی د دې سره د قتال چې والذي الله غزا ترسله رسول الله عليه ګله پیغمبر قلب الهدى په قران قران عليه ګله اوس و دين الحق او قانون پور د ژوند پور قانون ای ورګړی دی خدا قران دی او دين الحق د جون پوره قانون ده صدب بارا لیوزی رو والدین کلی یا بلحدان امراد اصول و قائد و الحق فرو او احکام را لگل ده پیغمبر بلحدا پا قائد و اصول و الحق او پا احکام او فرو سره یا قرآن او دین الحق قانون پوره د جون سده پارا لیوزی رو دیده پارا چه غالیب کی دا الادین کلی په دینو نو طولو غلبو لورکی ولو کره حل مشرکون اگر که مشرکان بدگرنین غلبو لورکلا دا پیغمبر پا وقت حجاز تمام او بیا د خلپا په وقت رو رو بینو لقوامی ریاست ترده چه بارا سو سال بینو لقوامی حکومت مسلمانانو کو سیوا دا دو سو وکالو نچی یو منس که دا بنو عباسونه تر عثمانیانو پورې سووالو سل او دویم چه د نو اوس د عثمانیانو نه تر اوسه پورې س کال شو. یا اییلهزی ناممننو ای ای معواله و نه کكثيرره من د را بال یقین ډیر و مولانو الرحمانو پیرانونه ل یا کلونه امواله نست دی لهسه موجه خوې معلوونه د خلکو بلباتلی په باله طرریخه صحیلی چلوونه جوړی د خلکو مالخورې. ویسدونا ان سبیل اللہ او بندی خلق د الله دلارینا دے لسمواج وباطل مال خری زکو اسر جہاد وک یو لسمواج دین خلق کړي او دولسمواج والذین ا کساندید یکنزون زاحبا جمعکای خزانه جمعکای خزانه کای سروس فزت او سپین ولا ينفقون او نه خرج کای سبیل الله د الله لپاره کې دا د الله په لار کې نه خرج جمع کل منی نه دي کلم منی چې لا ينفقون في سبيل الله دیو جن ابو خاري حديث ته ما اديت زکاتو فلا سب كنزن کله چې زکات ادا شین بیا کنز نشو بیا بد نشو فبشرهم زیر ورګديده بیا عذاب نه لري په عذاب دردناک کله يوما فاورز يحملها چې ګرمول بشيدا دا, سرس پین با دا سر سپین ما گرمولش فینار جهنمه پورد جهنم کې نفطقوا به ها داغلی بشی په دې سره جباو هم د دوی تندی و جيوو هم جنوب هم د دې اړه خونه وزور ما شغانې دا ولداغی هرندس ها فتوکوا به ها جيباو دا وړه زکه چی غریب مسكين براغه د وتندې تریو کو نه هم و جنوب مخ دارنګ اڑخ وې دی واړو جنوبو کله به شا و تو زورم هاذا ا فې یقالو لهم دي ته به ویلی شي ما دا غسري کنستوم تاسو خزانه کړيو لیان فوسیکم د خپل ځان د خرشکولم او خرج کولم نا نفذو کو سکے ما غذاب کنتم تکنزون جتاسو خزانه کول ان عده شور ان الله 12 شهر فی کتاب الله د دې آرله دا کتاب و سرا د جنگ او جهاد عورت کای پرس میں باطل د مشرکین او د اہل کتاب اہل کتاب کوم داوا زکه د اہل کتاب بیان کرو او د مشرکین هم ان عدت الشهور عند الله نورط پس میں باطل داری دا لیکتابه د مشرکیه پہلا جخ کدا شيما تنشي الله د خیر کی ان عده شهور یقینا شمیر دمیا شویند الله اعلی د الله پنه 12 اشارا دولسمیا شری وی کتاب الله دا الله پ لیک او د الله په کتاب کې دولسمیا یومدا غروزن خلقت سموات او لاردا کلنے چې پیدا کړی دی آسمان او اعظم کې خومینها منها د دې دولسنه اربعات سلور حرم د عزتي سلور عزت منی دا دا سلور میاشت اه حدیثو کې راغلیو ذل قیدا محرم او راجم دا سلور میاشت دا د عزتي دا دا کله نه دی یو م خلق السماوات والارض دا داغه وخت شيغان سوي اوې د محرم چی عزت مند نه دا د حسین د شهادت توجیه مونږ او هو یو خلق السماوات والارض سماته زګارایا خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذالک الدین القیم دا دی دین مضبوط مضبوط دین نه فلا تزلمو د هنناان په کوم ظلم زیاتمه کوئ په دی کې په خپلو ځانوو باند دی ولو یعنی چېجنګ به کې منک ولو مشکقیو جنک مشرکانو سره کا فتن ټولو سره ټول کاغا اهللی کتاب دیو او که غیر کتاب کم یو قاتللوونه کوم چې دوی جنګېې سره پوه دا د میو ک د چې د ټولو میو ک سر جنګ ه سور زتمنې. مراد تمام مشرکین چې څنګه ویتا او سره ټول جنگی کی تاسو هم ټول جنگی هغه عالمو کوشش الله بشک الله مع المتقین سره متقین او ماحدین و دې انما النسو زیاده دیسوکړه د دې ارسام او جواب د ارسام او جواب چې اشهر الحرم داغي عزت الله لازم کړو د ابراهیم علی السلام په ملت کې يهود هم ځانته ابراهیمیان وای او مکیوالا هم وای خدي خیال نه سات دی پکی نسی کولا نسی سمانا رستوال مخکوال بیکاو مثلا جنگ با شورو جنگ بیکاو نو پده دوران کې با دا سیوش و چرتا رجب با پیراتا نو دوی کوز جنگ بندو نو اسخو پده وقت که زمون پا دشمن گوند اسوارا گتلی و شیو جنگ رانا لاس نوزی نو ایلان بیکو علیک سحق قال بمون درجه تعظیم احترام په شابان کې کو میاش شې واره نو شعبان کې بیا د رجب هغه تعظیم ادا ک نو دا خی... د الله د قانونو به خلاف په خپل خیال نو څنګه بابا نو بل ځل بیا میاش ش مخ کې کړه نو په دي طریقې د میا ش ټوله ټیلوالې و یو میا زه یو زنه بل زه بل بل بل زه دا نبی علیہ السلام چې حج لنرا ته وجدا و چې حج په خپل موسم نو لکه دی خو ټول میاشه ګډوډی کړو نو اصل میاشو پتا نه لګی را حج په محرم کې محرم په بلی دلی وړې د لري ورس نو هغه الله رب العزت قدرت دی چې د دې په ډېټل ډېټل ډېټل په خپل الله غو میاش ته د نبی علیہ السلام حج په خپل خپل ځای تراو واست یو شت پروتي کنه داسي ټېلې د ځای کېو ټیله ټیله اخیرا غا پټیلو لو خپل زېتراشی نو الله رب لی زدا شکره نبی علی سلام بیا اعلان وک ک چې دا صح کاله حج زکه نبی علی سلام بیا ورپسې کال راغی یعنی حجۃ الوداعی وی وی ان العام قد استدار که هی اتیوم خلق السماوات والارض کال واپس اغه زېتراغه څنګه چې پیدا کړ هرڅ په خپل پلی زې شنور بټیلل نګي بس اوس په دغه رجبرج یو محرم ما محرم یو حج به اینا من نسیونا اللہ دقیتا وی اینا من نسیو یقینا رستو کول مخ کے کول دمیاش تو زیادت اندا زیادت تے پہل کفر به کفر کے کفر خو کفری خو کفر خوی نور خپل کفر زیادتا وی یو زلو بیہی اللہ کفرو خطا کی او گمراہ کی په پدی سره کسان کفرو چې کافر دي یو حلو نہو میاش حلال گنی دیل ریو من یو کاد و يحرمون ما او حرامي بها بلكال يوكال ويدا عزت منا دا ميا شموله حلاله شعبان کی بے کو اغا حرام کی دا بل ہلال کی ولی مقصد سی صرف دوم رکئی لی واتی و ادت ما حرم الله دے دا پارچی پورا کی شمی رغے چ اللہ حرام کرے اللہ حسین کھولیو چراجب محرم ذالقیدہ ذالحجدا دی صرف ده سلور و تعداد پورا کئی نور غزه خیال نساید رجب شابان دوارو دی صرف شمیر پورا کئی نو فیحلو نو دوی حلالی ماغا حرام اللہ چا لا حرام کړي. لا لا حرام زانتا حلالی زوین اللہ هم خیستا شیوه دی دی دی پار سوا مالهم مال بدا ملونه دی دی دی واللہ واللہ لا یهد القوم الكافرین توفیق نوار کئی قوم کافرانو تب سی دینبان د عمل کولو نو دیارلسو جو ح دا احلی کتاب سره د دا قتال بیان کلا او دا رد شو په قادیانی باندې غلام احمد قادیانی ادا احلی کتاب و جنگ نو قائل ځکه انگریز پیدا کرده نو کتاب لی کرده اله تدال فی مسئلت القتال او داوی چه انگریز زمون آقا ده دا دا قو کنا زمون آقا ده نو دو سر جنگ نه نده جنگ مشرقین و کافر و سر ده قرآن دیار لسو جو los públicos.